بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصحبه السعدي اشهد ان لا اله الا الله وحده شريك لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما آية أيها المؤمنون استغفروا الله وارضيهم وإياهم استغفروا الله وخذوا الصلاة المستفادة منا من المسلمين, المسلمين. مده مدهم الله سبحانه وتعالى في دل مشبه حديث من روايه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وليذين تحدث اخبارها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها tau mabal hadis riwayat imam al zirni seorang sahabat yang bernama abu hurairah radhiyallahu anhu dia berkata nabi sallallahu alaihi wasallam telah membacakan sepotong ayat firman allah yauma idhim tuhaddisu akhbaraha <coughs> Maksudnya pada hari itu, yakni pada hari kiamat itu, bumi akan menceritakan segala ceritanya. Bila Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Tuhan Nabi tanya sahabatnya, Nabi kata, 'Takdirun ma'akbarah. Tahukah kamu, apakah yang dimaksudkan dengan cerita-cerita itu? Tuhan kata dalam ayat itu, يَوْمَ إِذِنْ تُحَدِّسُ أَخْبَارُهَا Pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat itu, Bumi akan diizinkan Allah untuk bercakap. Dia akan cerita segala-galanya. Nabi SAW tanya sahabat-sahabat dia, أَتَزَرُونَ ma أَخْبَارُهَا Kamu tahu dah cerita apa yang Bumi nak cerita itu? jawab sahabat Allah wa rasul a'lam Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Jawab Nabi fa inna akhbaraha ala kulli 'abdin aw amat bimma 'amila ala dhahrih. Nabi kata sesungguhnya maksud cerita itu ialah bumi akan cerita semua benda yang manusia sama ada lelaki-lelaki ataupun perempuan pernah buat di atas Semua benda yang kita pernah buat daripada kita afel balik sampai kita mati, bumi cerita balik. Apa juga benda-benda baik, benda buruk, benda semua benda, bumi akan cerita balik pada hari kiamat itu. Satu satu satu bumi manusia yang pernah hidup semua manusia yang pernah hidup di atas bumi ini akan dengar cerita, cerita. Kalau selama ni kita duduk tunjuk depan orang kata kita baik. Sebenarnya Allah tahu kita baik tak baik. Hari itu dia cerita kita sebenar-benar baik ke tak baik. Kalau selama ni kita duduk tunjuk dekat orang kata kita warak. Allah mengetahui warak ke tak kita ni. Hari itu bumi cerita warak ke tidak kita ini? Kalau selama ni kita cuba nak mempamerkan dekat orang keikhlasan kita. Allah tahu kita ikhlas ke tak? Hal itu bumi akan cerita. Ikhlas ke tak kita? Maka Nabi SAW bagi ingat dekat sahabat dia. Nabi kata jaga baik-baik. Dalam Quran ada sebut bahawa sesungguhnya bila kibar hari kiamat. Allah akan suruh bumi cerita benar-benar kepada semua manusia pada hari itu. Dan cerita tu melibatkan orang lelaki laki melibatkan orang perempuan yang pernah hidup di atas muka bumi ini daripada akhir balik sampai dia mati. Akan diceritakan balik di depan khalayak yang ramai, maka hari itu terbongkarlah cerita sebenar tentang diri satu-satu manusia itu. Bahkan kata Nabi, bumi akan kata, Amilah kaza wa kaza fi yawni kaza wa kaza. Bumi kata dia ni buat benda ni, benda ni, benda ni pada hari sekian-sekian. Dia cerita in detail. Hari apa dia buat apa. Di mana tempat dia buat. Apa perbuatan yang dia buat. Semuanya diceritakan secara detail di depan semua manusia pada hari itu. Kata Nabi Fahadihi Akhbaruha, maka inilah yang dikatakan cerita-cerita yang akan diceritakan oleh bumi pada hari itu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah kira. Nabi SAW bila dihadap benda-benda macam ni kepada manusia, manusia cukup takut. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. كتبه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلة ولبتيتم كثيرة فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوهكم ولهم خمين au kafan hadis muttafaqun alaih Anas bin Malik seorang sahabat Nabi dia menceritakan Kata Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari telah bagi satu khutbah Khutbah Nabi itu kata dia ma sami'tu mislahaqat aku tidak pernah dengar khutbah Nabi yang sehebat itu Nabi ni banyak bagi khutbah. Sama ada khutbah dalam bentuk yang formal, khutbah Jumaat, khutbah raya ataupun khutbah biasa. Nabi lepas sembahyang dia pasti berdiri bagi satu khutbah dekat sahabat-sahabat. Nabi selalu bagi khutbah dekat orang ramai. Tapi Anas bin Malik kata, "Hari itu Nabi punya khutbah dia kata lain daripada hak aku pernah dengar." khutbah yang nabi sampaikan pada hari itu dia kata ma sami'tu mislahaqat aku tidak pernah dengar khutbah yang sehebat itu hebat dari segi isi kandungannya hebat dari segi menyentuh perasaannya hebat dari segi boleh menyebabkan kita rasa terpengum dengan, dengan apa yang dikatakannya khutbah nabi hari itu cukup hebat begitu wa nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda Nabi kata, "Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu Nabi tak reti dah nak kata macam mana dekat sahabat ni nabi kata, Kalau hangpa tahu macam mana hak aku tahu, hangpa akan gelak sikit aja, menangis hangpa akan banyak." Nabi cuba nak sampaikan tentang neraka, tentang dahsyatnya neraka. Nabi cuba nak terang dekat sahabat ni benda-benda yang Allah suruh dia terang. Nabi dah cuba habis hayat dah Nabi terang. Sampai satu peringkat Nabi kata macam tu dekat sahabat. Nabi kata, kalaulah hampa tahu apa yang aku tahu. Pasti hampa akan gelak sikit. Menangis banyak. Nabi kata macam tu. Bila dah sampai peringkat tu Nabi kata... Qata'an nas bin malik fa ghaṭṭa aḥāb rasūlillāh ṣallallāhu 'alayhi wa sallam wujūhahum wa Sahabat ni bila dengar macam tu pakat tutup muka, tutup muka dan masing-masing bunyi teresak-resak menanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sini. Inni nabī ṣallallāhu 'alayhi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang Allah bagi ke dia keupayaan. Allah bagi dekat dia satu kebolehan. Allah bagi dekat dia sesuatu yang istimewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia bercakap satu betul, dia tidak bercakap dengan telinga kita, tetapi dia bercakap dengan hati kita. Manusia yang dengar cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak faqadar jadi halua telinga dengar balik dah Sebab, sebaliknya sahabat Nabi bila dengar bila dengar cakap Nabi ni cakap Nabi tu mai sentuh hati dia sentuh hati dia terusik hati dia memangnya sahabat-sahabat Demikian wibawa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan itu dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzil ala inna tilat Allah ghalia ala inna tilat Allah bil jannah atau kama qala hadis riwayat Imam al tirmizi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata man khafa adlaja. Nabi kata siapa yang ada rasa takut dalam hati dia, adlaja. Dia akan berjalan malas. Nabi pernah kata begitu dekat sahabat dia. Masing-masing tanya diri masing-masing. Nabi tak tunjuk siapa berani, siapa takut, Nabi tak tunjuk. Nabi bagi satu garis panduan manusia dengar manusia soal diri dia sendiri kita tak payah buka kancing baju harap orang kata kita bertakwa kita tak payah buka kancing baju bagi bagi tau orang kita berani kita tak payah buka kancing baju disakat kat orang kata kita tak hairan tak apa yang betul-betul takut kepada Allah Allah dah maka Nabi SAW, dia bagi satu garis panduan kepada manusia supaya manusia bila dengar benda ni dia muhasabah diri dia. Setidak-tidaknya dia tanya diri dia. Agak tak ada yang Nabi sebut tu dalam diri dia. Nabi kata, Man khafa azlajah. Nabi kata, Barang siapa yang ada rasa takut dalam hati dia, takut kepada Allah, azlajah, dia banyak berjalan malam. Maksudnya ialah, Barang siapa yang ada takut dalam hati dia, takut kepada Allah, takwa kepada Allah, dia banyak semayang malam. Waktu semua orang tidur, bersedap-sedap dengan silam dan bantai, dia bersedap-sedap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ada rasa takut kepada Allah, barang siapa yang ada takwa kepada Allah, cara nak kenal dia hakni. Manusia tak tahu, tapi Allah tahu. Man khafat adalah jah. Barang siapa yang takut kepada Allah sebenar-benar takut adalah jah. Dia adalah satu orang yang berjalan malam. Nabi kata barang siapa yang memilih untuk rajin berjalan malam, dia ni barang al-manzir. Dia akan sampai ke rumah. Maksudnya dia akan sampai ke syurga Allah. Barang siapa ada takut dalam hati dia, kita boleh kenal dia. Macam mana cara nak kenal? Dia Allah yang kuat semayang malam. Barang siapa yang kuat semayang malam, dia akan sampai mandir. dia akan sampai rumah, dia akan sampai ke syurga Allah. Ana inna silatullahiy baliah. Nabi kata ketahuilah saudara-saudaraku. Harta benda Allah itu sangat mahal, Nabi kata. Ala <terena> ketahuilah <terena> inna silatullahiy <terena> baliah. Setungguhnya harta Allah sangat maha tinggi zalim mazid sangat maha ai alainna inna tilatullahil jannah ketahuilah bahawa harta Allah itu ialah syurga. Nabi Allah maksudnya ialah syurga Allah maha tak mudah orang nak dapat syurga Allah. Orang yang nak dapat syurga Allah, mesti ada takwa Allah. Mesti ada takut kepada Allah. Takut kepada Allah boleh kena kalau sekiranya dia kuat semayang malam. Orang yang kuat semayang malam, balagal manzir. Dia akan sampai ke syurga Allah. Syurga Allah adalah harta Allah. Dan harta Allah yang merupakan syurga ini adalah harta paling mahal. Tidak semua orang boleh dapat syurga Allah. sebab wa ta'ala. Muslimin al-Muslimah ibu rahmat Allah selain Hadis itu riwayat imam al-Jirni Mudah-mudahan Hadis-hadis yang kita baca boleh mendidik kita Mudah-mudahan Hadis-hadis yang kita baca boleh melembutkan Hati kita Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca boleh Mentarbiah kita Bukan sekadar untuk memberi makluman ilmu Tetapi boleh mendidik membentuk Diri kita menjadi manusia Yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada peserta semua. Kita menggunakan Bahrun Nadzji jilid 1. Bahrun Nadzji jilid 1 muka surat 5. Kita masuk satu bab baru, kata dia bab pada menyatakan hadis bicara niat. Malam ni kita nak tengok satu hadis nak cerita pasal niat. Niat hati manusia. Kata dia ketahui lah saudara-saudara. Memberi taufik kiranya Allah akan datu dan akan kamu kepada faatnya. Tujuh. Tentu tengok ni ulama besar. ulama besar yang ilmunya hebat. Yang amalnya juga hebat yang takutnya kepada Allah nampak ketara sekali Syekh Idris Al-Marbawi dia nak mula kitab dia ni, ni kita baca jenis satu. dia nak mula kitab dia dia mula dengan ayat macam tu ayat yang jauh daripada kesombongan ayat yang jauh daripada besar diri ayat yang jauh daripada tunjuk hebat dan sebagainya ayat yang menunjukkan dia satu orang manusia yang tawaduk merendah diri mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala Kata Syekh Idris al-Marbawi kiranya ya saudaraku ketahuilah saudaraku memberi taufik kiranya Allah akan daku dan akan kamu kepada taatnya dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan taufikkan dia dan kita semua yang baca kitab dia ni bagi taufik kepada taat Tuhan yang tu dulu dia kata dan memohon aku kepadanya yakni kepada Allah mengharap kitab ini. Semata-mata kerana menuntuk wajahnya yang kering. Dia kata. Ni aku nak karang kitab ni. Kitab kita baca ni. Syih Idris Al-Marbawi kata aku nak karang kitab ni. Aku harap Allah subhanahu wa ta'ala bagi dekat aku kerebaan dia. dia Mudah-mudahan dia tulis kitab ni bukan orang aja dapat manfaat. Dia pun dapat manfaat juga daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innama al a'malu binniyatil hadis. Hanya hanya amal itu dengan niat dia kata. Ni aku nak tulis kitab ni aku harga aku tulis kitab ni dengan niat ikhlas nak cari rebah Allah. Dia minta dekat Tuhan ni mudah-mudahan dia tulis kitab ni, ni, dia tulis ni, dia tulis ikhlas kerana Allah. Eh jangan buat pasal jangan mena ni. Tengah ke ceramah agama boleh lari ni Tengah boleh kitab boleh lari ni Tengah berjihad boleh lari ni kan. Betul-betul turun tadi ni kerana Allah nak cari keredaan Allah bila duduk dalam medan perang dia dah mai halilah iblis panah masuk dalam hati dia dia dah berasa dia nak tunjuk dia berani di depan orang ramai semua mati pula dalam keadaan nak berasa nak tunjuk berani maka dia lari daripada niat dia ikhlas nak mencari keredaan Allah. Ini yang dikatakan bicara niat baik kita dibaca noh banyak cerita yang apabila kita baca kita muhasabah balik diri kita kita takut kita tak tahu kedudukan kita taman mana muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian jadi maka dengan hadis ini dapat kita beberapa faedah daripadanya manakala diterangkan segala maksudnya daripada saat lagi bila kita baca hadis ni pada awal sampai akhir kita akan dapat manfaat daripada hadis dan pula hadis ini ialah hadis yang masyhur yang dikeluarkan oleh ulama hadis dengan riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu maka dengan kerana itu sukalah aku terangkan sedikit tentang tarikh hayatnya lebih dahulu dia kata, dia kata sebelum nak cerita pasal isi kandungan hadis dia nak cerita sedikit dulu tentang Sayyidina Umar al-Khattab ni siapa Sayyidina Umar ni Benar, benar ini sebenarnya kita bila belajar hadis, kalau kita boleh kenal siapa dia Rawi hadis tu, dia punya karang dia kuat lagi, karang tu kuat lagi. Kita jumpa anak Abi Hurairah radhiyallahu anhu cerita dulu Abi Hurairah ni siapa, apa jasa dia untuk Islam, hidup dia bagaimana. Masih dia bagaimana Cerita benar ni semua tak lagi bila kita dengar hadis dia kita rasa kuat dalam hati kita ni Kerana orang yang meriwayatkan hadith tu bukan sebagainya orang Maka Syekh Idris Al-Marbawi Dia pilih untuk nak cerita dekat kita tarikh Tarikh maksud sejarah Sejarah Syedina Umar Al-Khattabi terlebih dahulu Sebelum bincang hadith Syedina Umarul Kata masalah. Tarikh hayat Sidina Umar bin Al-Khattab. Nak cerita tentang sejarah Sidina Umar dulu. Sejarah hidup Sidina Umar. Ia sedara tu tiada daripada sahabat Nabi kita s.a.w. Seorang pun yang bernama Umar Al-Khattab lain daripada dia. Tak ada. Tak ada. Zaman Nabi dulu, hak nama Umar Al-Khattab ni seorang dia ada. Tak ada dua, tak ada tiga. Hak nama Ali ramai. Hak nama Osman ramai. Hak nama Abdul Rahman ramai. Hak nama Abdullah lagi ramai. Tapi nama Umar bin Al-Khattab, dia serang saja. Istimewanya yang dikatakan Umar Al-Khattab ini. Ada pun dia kata, Hak nama Umar Al-Khattab ini dia serang saja. Kalau hadis riwayat Umar Al-Khattab, tak, tak saya confused dah. Memang dia ada, tak ada orang lain. Begitu. Kata dia maksud ialah khalifah yang kedua bagi Nabi SAW. Pengganti pemimpin yang kedua selepas Nabi. Nabi wafat Sinawbaka' jadi khalifah. Wafat Sinawbaka' umat jadi khalifah. Dia pemimpin kedua selepas Nabi SAW. Dan ialah awal-awal orang yang dipanggil dengan nama Amirul Mu'minin. Dia mula-mula yang pakai gelaran Amirul Mu'minin. Sebelumnya orang panggil khalifah. Khalifah Rasulillah. Kemudiannya, main zaman dia, mula-mula memperkenalkan istilah Amirul Mu'minin. Begitu. Ia yani, maksud Amirul Mu'minin itu, ialah raja segala orang mu'min. Itu maksud dia. Amir, makna dia ketua. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Ketua kepada orang yang beriman. Sebelum dia bergelar dengan Amirul Mu'minin itu, semua orang memanggil akan dia, Ya Khalifah. Sebelum gelaran itu diperkenalkan orang panggil dekat khalifah Pusmi ya khalifah. Ya khalifah Rasulillah, dia panggil begitu. Yaani khalifah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertali mereka menukarkan panggilannya dengan yang demikian kerana panjangnya. Nak panggil ya khalifah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam panjang banyak. Mereka pendek kan panggil Ya Amiral Mu'mini. Begitu saja. Dan dialah juga yang dipanggil Nabi dengan nama Abi Haf. Abi Hafin. Abi Haf. Maksud dia ialah Pak Singa. Dia kata. Nabi panggil kat Sayyidina Umar ni Abu Haf. Maksudnya Bapak Singa. Nabi panggil yang tu. Bukan orang panggil Nabi bagi gelar tu dekat dia. Dan gelar itu dipanggil kunyah. Gelaran yang Nabi bagi dekat sahabat ni. Macam mana Abu Hurairah Nabi yang bagi gelap tu. Abu Habs, Nabi yang bagi gelap tu. Abu Habs maknanya bakok singa. Nabi panggil dekat Umar Al-Khattab ini. Sebab pun Nabi panggil dia dengan demikian itu adalah oleh kerana garangnya. Singa ni garanglah Nabi tengok singa Umar ni jenis garang, jenis sengih. Maka Nabi panggil dekat dia Abu Habs panggil dekat dia bakok singa. Begitu. Seolah-olahnya dia ni singa. Sebagaimana cerita daripada Zaid bin Aslam. Daripada bapaknya iaitu Aslam katanya. Aku lihat Umar Al-Khattab itu apabila dia hendak berkuda. Maka dipegangnya tangan kanannya akan sebelah telinga kuda. Dan sebelah lagi memegang telinga yang satu lagi. Lalu ia pun melompat naik ke atas kudanya. Ni yang kata Sayyidina Umar ni naik sudah tak pernah pakai pelana. Seno Umab nak naik kuda tak pernah pakai pelana, tak ada pelana, kuda macam tu aja, kuda tak ada lapik, tak ada apa, dia nak naik pun pakai capai telinga sebelah aja, lompat naik, lompat naik, dia pegang telinga kuda dua-dua belah, sila buku budak-budak duk pegang handy motor tu, dia naik, dia kona baring dengan duk pegang telinga kuda, tuan bayangkan garam seno Umab ni. Zaid bin Aslam cerita benda ni adalah satu hadis Dia kata padanlah Nabi panggil dekat dia Pak Singa. Memang padan. Dia kata dia nak naik kuda tak macam orang lain. Orang lain nak kena rajut kali, buh di muka apa semua baru boleh naik kuda. Dia pakai telinga tu aja. Pegang telinga tu lompat naik. dia Pegang telinga satu lagi dia boleh diperang dengan keadaan macam tu. Ini yang dikatakan Umar al Khattab Kata Zaid bin Aslam dalam riwayat ni. Masalah dia kata. Diperanakkan Sidina Umar itu pada tahun yang ke-13 kemudian daripada tahun gajah. Maksudnya dia junior Nabi 13 tahun. Nabi lahir 12 Rabi'ul Awal tahun gajah. 13 tahun selepas kelahiran Nabi, dia dilahirkan. Dia junior Nabi 13 tahun. Begitu. Dan umurnya berjumlah. Umur tu. Jadi kita ini, a'in min roh pun umar, a'in min roh pun umar. Sama dan umurnya berjumlah 63 tahun sahaja dia wafat umur 63 sama macam nabi juga nabi wafat umur 63 maknanya 13 tahun selepas kelahiran nabi dia dia dilahirkan 13 tahun selepas kewafatan nabi dia wafat ini yang dikatakan Umar Al-Hatta ini telah berkata seorang daripada sahabat rapat bagi nabi nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu jadi kami berupaya nak semaiang di sisi Kaabah sebelum Islam. Jadi Umar al-Khattab, manakala Islam ia berperang ia dengan Quraisy sehingga semaiang dia dan semaiang kami semua di sisi di sisi Taqabillahil Allah. Sayyidina Umar, selagi dia tak masuk Islam, selagi itu orang Islam semayang di rumah. Sorak-sorak tak berani nak pergi semayang di tepi Ka'bah Ka ni. Tak berani takut kepada something-something Quraysh yang begitu punya banyak. Tetapi apabila Sayyidina Umar al khattab masuk Islam, hari dia masuk Islam tu, dia ajak keluar pergi semayang tepi Ka'bah. Ka oh hmm, ni yang dikatakan Umar al khattab ni. Begitu cerita dia. Masalah. Apa sebab Islam, Sayyidina Umar, dia nak cerita detail sebenarnya macam tu. Ni, hmm. apa pasir, sebab? Apa sebab musyabat kepada Sayyidina Umar boleh masuk Islam. Apa sebab musyabat dia? Tapi sari dia dapat hidayah Tuhan itu tak petikai lah. Dia masuk Islam kerana Tuhan bagi hidayah kat dia. Tapi sebab, sebab musyabat dia masuk Islam tu apa dia? Dia kata. Sedara adalah sebab Islam Syedina Umar itu ialah molanya. Iaitu ada baginya sedara perempuan yang telah Islam dahulu daripada dia. Ini cerita saya dia. Adik perempuan dia dulu masuk Islam dulu pada dia. Dia kata ianya dengan suaminya. Adik dia ni masuk Islam dengan suami. Dua lelaki bini masuk Islam. Sebelum Syedina Umar masuk Islam, dua-dua lelaki bini ni. Adiknya Adik Ipak masuk Islam dulu apakah lagi denyaknya orang dua lelaki isteri itu telah Islam maka naiklah merazam di dalam hatinya kerana panas tanya dia duduk marah dekat Nabi Muhammad dia duduk marah dekat Islam duduk marah-marah tiba-tiba adik dia masuk Islam ini dah tak boleh jadi dia punya duk marah ni dekat Islam ni sampai tak boleh sebut. Nama Muhammad tak boleh sebut di telinga dia. Sebut aja tumbuk meja langsung. Sebut aja cadut pedang tunjuk kat orang yang sebut. Marah dia dekat Islam dekat nama Nabi Muhammad. Tiba-tiba orang mehebat kat dia. Ha, nak tunjuk garam dekat siapa? Adik yang pun dah masuk Islam dah. Naik meradam. Enggak nampak perkataan naik ni. Naik rajam, naik marah, naik geram. Dia semua naik. Dan... Orang tak kata turun. Dia pun turun Radam dah. Dia kata naik Radam. Naik Marah. Naik Gram. Anak saya tanya saya. Dia kata ayah. Kalau Boya naik kaitan. Orang naik apa? <laughs> dia kata budak-budak. Tapi -budak, eh. sepas saya pilih suruh kita jawab cekat dia. Kalau Boya naik kaitan. Dia kata orang naik apa? saya tak tahu? Saya tak redak? Ha? Eh? kita kita ada takrif orang main habaq. Ya aku betul tu ya. Nabi Trik tadi. Ya. Jadi Ustaz bin Umar Al-Fattah ni terkena mengadang dalam hati dia kerana panas. Panas ni orang main habaq dia kata adik dia sendiri sudah masuk Islam, naik mengadang dia panas satu badan. Begitu. Mengapa orang dua lelaki isteri meninggalkan agama Dato' Nenek? Dia kata, ni apa kena dengan adik aku ni yang boleh pergi tinggal ugama Dato' Nenek kita yang ikut Muhammad ni? Pasal apa? Dia kata, nak marah. Maka ia pun teruih di rumah sedaranya itu. Bermaksud hendak diderahnya. Menekala sampai dia ke sana, lalu dibacakan oleh sedaranya akan Quran. Dan orang Arab apabila dengar Quran istimewa pula orang yang tinggi akal seperti Sayyidina Umar itu. Maka sudah lebih sambak oleh kelezatan Quran akan papan hatinya. Dia kata dia. Sampai-sampai di rumah adik dia. P tu tujuan memang adik dia nak boleh sakit lah hari itu. P tu dengan marah. Tapi sampai saja di rumah adik dia adik tengah-tengah baca surah Quran. Adik tengah baca surah Fath, dia orang Arab. Ayat Quran turun dalam bahasa Arab. Bukan sahaja bahasa Arab, bahasa Arab yang cukup indah, yang cukup tinggi dari segi nilai sastranya. Saya tidak memang orang bijak. Dia bukan orang bodoh, dia Allah bijak dalam masyarakat. Bila dia sampai di rumah adik dia, sampai dengar adik tengah duk baca surah Thaha, "Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa." Kami tidak turunkan Quran ini dengan tujuan nak bagi susah kepada kamu. Dia dengar ayat surah Thaha ni, dia dengar tu, terdiam. Kemarahan yang membuak-buak dalam perut tadi ni. P tu tu nak bagi sakit kepada adik dia. Bila sampai di sana, denyak surah Taha dibacakan oleh adik dia. Temperature turun-turun. Panas dalam diri tadi ni. Terus redak rasa selesa balik dia ni yang kata Sayyidina Umar Al-Khattab ini pasal apa? pasal dia orang cerdik dia orang bijak walaupun main tadi main dengan marah bila main-main dengar ayat tu kemarahan tu dapat dikawal kerana kebijaksanaan dan kecerdikan yang ada dalam diri Bindu. bahkan dia kata sempurna kenyang perasaan rohnya roh dia ni bila dengar ayat Quran hidup kecak mulut aja kecak sedap rasa sedap ayat Quran ni begitu. Tuhan, Quran ini santapan rohani. Orang yang beriman, dia bila dengar Quran dia dengar tu dia, dia sedap dia sedap, tak tahu nak apa dia duduk tu, dia telan ayat dia dia melenguh ayat duduk jika masuk dalam hati, duduk jika masuk lu jika masuk dia resipi apa yang dituntut oleh ayat. tu, tu Orang yang beriman, dia nak tidur malam dia boleh pasang Quran dia boleh pasang. Ayat yang dibaca oleh Abdul Rahman Sudais ni Dia pasang tu dia nak tidur Dia duduk dengar ayat tu dengar Dia sedap dalam tidur tu dia sedap Lainak Idina no? Umar Al-Khattab Lebih-lebih lagi orang bijak Orang Arab Quray Bila dia dengar ayat yang dibaca oleh adik dia bersurah Poha ini Ayat tu bukan sahaja melembutkan hati dia yang keras Bahkan memberi kelazatan Kepada rohani dia bila dia dengar ayat tu dia berasa cukup selesai kenyang rohnya. Di dalam situ dia pun sudah tertanya-tanya. Kata dia, mana Muhammad? Mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila dia dengar ayat tu dia dengar tu. buak ni, tuan masalah tak mau dengar. Tak mau dengar. Dengar dulu, dengar dulu apa benda yang orang nak bagi tahu. Apa benda yang orang nak ayat Quran, hadis Nabi, dengar dulu tak ada guna kita pi tunjuk perangai bebal dengar tak mau apa tak mau nak marah tak mau macam tu dengar dulu kalau manusia ada akal kalau manusia yang cerdik kalau manusia bijaksana bila dia dengar tak banyak sikit melunakkan hati dia saidina umar al-khattab tu belum tak pernah dengar tak pernah dengar semua tak boleh dengar nama Muhammad yang tua aja orang main sebut nama Muhammad main dok hasak pula Muhammad ni bagus hmm. terus naik angin tapi hari itu, saja Allah nak bagi, nak bagi hidayah kepada dia hari itu, sampai di rumah hadid dia dengar adik dia duk baca surah faat. Ayat tu dijadikan sebab musabab kepada lembut hati dia. Lepas tu pun tanya Muhammad mana, Muhammad mana? Yang berbetulan pada masa itu ada seorang sahabat Nabi di situ yang bernama Khabbab bin Arab. Hmm. Kebetulan masa dia pergi rumah adik perempuan dia ni Ada lagi satu orang sahabat Nabi yang bernama Khabbat Khabbat bin Al-Arab Ada di rumah adik Sayyidina Umar ni Bila dia tengok Sayyidina Umar dah nampak lembut sedikit Duk tanya pula Muhammad duk mana? Muhammad duk mana? Lalu kata dia Terima lah khabar kesukaan ya Umar Khabbat kata dekat Sayyidina Umar Dia kata wahai Sayyidina Umar Dia kata serima lah khabar kegembiraan Engkau sebenarnya telah didoakan oleh Rasulullah SAW malam kemarin pada Tuhan. Aku nak abangkan dia kata ni. Aku nak abangkan malam kemarin Nabi berdoa kepada Allah mintak supaya Allah bagi hidayah kepada kamu ataupun kepada Abu Dahan. Dia kata engkau telah didoakan oleh Rasulullah SAW malam kemarin pada Tuhan. Nabi minta muliakan Islam dengan salah seorang daripada dua umat iaitu Emma engkau waemma Abu Jahal. Nabi berkata. Abu Jahal pun nama sebenar dia Umar juga, Umar bin Hisan. Nabi minta doa dekat Tuhan, Allahumma ayyid islam bi ahdal umarayn. Nabi kata. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Islamnya salah seorang daripada dua umat. Kalau boleh, Umar Al-Khattab. Tidak pun, Umar bin Hishab ni Abu Jahal ni. Salah seorang ni kalau boleh dapat petunjuk, boleh jadi Islam, kuatlah Islam ni. Sebab apa? Ini hadulawan kita kuat. Nabi SAW dia minta doa. Dia, dia minta doa kepada Allah supaya musuh tu dapat petunjuk. Pasal apa? Pasal musuh kalau dapat petunjuk, dia main kat kita. Dia bersama dengan kita. Nabi minta dekat Allah supaya musuh tu diberi petunjuk oleh Allah. Pilih salah seorang daripada dua minyak Allah, salah seorang ni bagilah masuk Islam. Malam kemarin Nabi doa, hari ni jadi cerita. Umar Al-Khattab sampai di rumah adik dia, dengar adik dia baca surah paha, lepas tu dia berasa teringin nak jumpa Nabi Muhammad. Yang selama ini nama pun tak boleh dengar. Tiba-tiba berasa nak jumpa Nabi Muhammad. Khabat bin Al-Arab, sahabat Nabi yang ada di situ terus kata. Dia kata, gembira lah kamu, wahai Umar. Dia kata, sebenarnya, dia kata malam kemarin, Nabi doa supaya kamu ataupun Abu Jahal masuk Islam. Maka Tuhan sudah mengabulkan doa Nabi dan menjadikan engkau yang akan memuliakan Islam. Dia kata, nampaknya Allah dah mengabulkan doa Nabi. Kamu ni nampak-nampak nak jadi orang Islam, orang yang mempertahankan Islam yang dibawa oleh Nabi. Maka pergilah dia, yakni Sayyidina Umar, si kepada Rasulullah SAW. di sisi tempat yang bernama As-Safa di Makkah. Ha tu tempat Allah As-Safa Marwah. Nabi huh? pergi jumpa Nabi di tempat yang bernama Safa. Jumpa Nabi di situ dan melzahirkan Islamnya di hadapan segala sahabat Nabi. Bila oh, dia sampai di situ, sahabat lain dok ada ramai. Bila dia sampai di muka pintu, semua orang terkejut. Sayidina Hamzah bangkit berdiri di depan Nabi. Dengan Hamzah pak menakan Nabi yang syahid di dalam perang Uhud. Bangkit berdiri di depan Nabi, pegang oh, pedanglah. Dia kata, "Ya Rasulullah, kamu dok belakang kalau umat mai secara jahat, aku akan menghadapinya. Nabi kata dekat dia, Wahai pak saudaraku, kamu dulu, Umat mai ni Allah hantar dia. Nabi kata dia. dia. masuk masuk-masuk. Dia masuk, kata dekat Nabi, Asmini ya Muhammad, Asmini ya Muhammad. Si jina umat masih isyarat. Berikutnya. Maka sekalian orang Islam pun mengucap cakbir berlata. Oleh mendapat kesukaan kerana Islamnya Sayyidina Umar ni. Bila Sayyidina Umar macam Islam ni. sahabat-sahabat yang dipanggil golongan do'afa. Golongan mustabahatim. Golongan lemah ni. Bila dengar kata Sayyidina Umar macam Islam. Cakbir semua ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasa macam nak menang. Bila Sayyidina Umar macam Islam. Begitu. Kata dia ke Nuhman mengajak Nabi menzahirkan Islam di hadapan Quraisy. Dia idea macam macam Islam dia tak mau. Ada buat aksi aksi menyewa ni dia jadi berani. Jadi apa nak? Jadi yaitu kemudian kepada Islamnya ke Nuhman lalu berkata dia kepada Nabi, Ya Nabi Allah, mengapa kita bersembunyi-sembunyi dengan ulama kita ni? Oh, semangat dan banyak. Masuk-masuk Islam terus kata dekat Nabi, dia kata, ya Nabi Allah. Dia kata, kalau lah kata Islam, Islam bercerai, dia buat takut pasal apa? Dia melakukan itu. Bukankah kita di atas hak dan mereka di atas bapil? Dia kata. Kalau Menteri dah kata kita betul, duduk takut pasal apa. Dia takut, ada lumayan macam tu. Maka jawab Nabi SAW, tengoklah perbuatan surat itu ke kita. Sedangkan kita ni sedikit. Nabi fikir macam tu. Dari segi siasahnya, dari segi politiknya, Nabi kata kita ni sedikit lemah pula lagi. Sikit sebaiknya, lemah lemah dari segi keuangan, lemah dari segi apa pun takda kita ni macam mana kita nak duduk lawan buat cara kuat-kuat, kita tak boleh nanti kita tak macam tu, maka kata Selina Umar, demi Tuhan yang membangkitkan Tuhan Hampa dengan Hak tiada tinggi majlis yang aku duduk padanya dengan kufur melainkan aku bahir duduk padanya dengan iman, saya dia kata, alang-alang, aku dah tinggal tinggalkan agama kufhar. Lani aku dah jadi orang yang beriman. Alang-alang, aku jadi orang yang beriman. Aku nak satu mekaf tau. Kata aku ni dah beriman. Oh, dia memang macam tu. Maka marilah kita lelahirkan agama kita yang haf oh ini. Kemudian Rasulullah SAW pun keluar di dalam dua taf daripada Muslim. Nah, Nabi pun kata, tak apa dah, kalau macam Tuhan berani sangat, jom kita keluar maka keluarlah nabi bersama dua sah kata, satu sah dipimpin oleh Sayyidina Hamzah dan yang satu lagi dipimpin oleh Sayyidina Una sehingga masuk mereka ke dalam Masjidil Haram Seluruh dua kumpulan orang Islam, satu Syedina Hamzah ketua, satu lagi Syedina Umar jadi ketua. Jalan langkah duk-duk ni -duk masuk di dalam kompleks Masjidil Haram ni. Maka dipandang Quraysh kepada Hamzah dan Syedina Umar. Kemajian daripada itu mengenailah ke atas mereka itu gundah gulana yang bersangatan. Bila mereka tengok-tengok Syedina Hamzah dan memang orang Islam dah, tengok-tengok kumpulan Islam, satu lagi Syedina Umar jadi kepala. dia pakai kata, Allah, kita kali ni. mereka kenal. Hingga Hamzah masa Islam pun dah bergegap dalam muka. Sayyidina Umar pula masa Islam, habislah. Depan dari segi moralnya daripada rasa lemah. Apabila Umar Al-Hattab yang terkenai jarang tak peduli orang dan sebagainya, ni bulldozer, dia ni simrul, dia minggelet saja. Bila dia masuk ke belah Nabi Muhammad, buat hurais kata hadir tidak. Ini yang berlaku. Daripada hari inilah dinamai akan dia. Kan dia. yakni ini Umar ni dipanggil dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Umar Al-Faruk kerana dia telah memzahirkkan Islam dan memsaratkan dia antara benar dan batil dunia. Hari itu Nabi panggil dekat dia, tadi panggil Abu Haf. Hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia dengan nama Umar Al-Faruk. Umar yang menampakkan beza antara Islam dan kukur, benak dan tanah. Ini cerita Sayyidina Umar al khattab Masalah dia kata, kerja Sayyidina Umar di dalam Islam. Sengah daripadanya. bertaulan dia dengan Rasulullah SAW sebaik-baik pertawalan dia. Ha, dia kata, sengah. Sengah daripada kerja Sayyidina Umar ni masa dia dah masuk Islam, dia habis masa dengan Nabi khidmat dekat nabi belanja duit untuk nabi dia kira habis banyak masa bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu dan dia akan daya upayanya menolongnya yakni menolong nabi dengan dirinya dan dengan harta bukan takat bersama dengan nabi tolong nabi habis-habisan. tolong harta tolong tenaga tolong segala-galanya dia khidmat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya umar al-khathtab Sehingga zahir dan tersenak di dalam sejarah, di dalam sejarah, ialah seorang yang cerah kepada sahabat dan seorang amir-mumini yang cukup siasahnya kemudian daripada wafat Nabi. Dari sini siasahnya, dari sini politiknya, ternyata Sayyidina Umar Al-Khattab ini satu orang yang cukup tinggi pemikiran politiknya. Begitu sehingga kata setengah ulama dia adalah bersiwat siasahnya dengan Sidina Ali ada setengah ulama kata dia dengan Sidina Ali ni tak lari, tak tak komen dikit pun paling dengan Sidina Ali yang orang juga kata hebat begitu dan pada masa dia menjadi Khalifah telah luas negeri Islam ke Masyriq dan ke Maghrib sampai ke Timur sampai ke Barat Islam duduk bawah pemerintahan negara-negara dalam dunia duduk di bawah pemerintahan Islam boleh ya, dalam buku sejarah, dua per tiga dunia. Masyarakat di bawah pemerintahan Syedina Umar Al-Khattab. Masyarakat. Sampai Umar Al-Khattab tolak setengah. Kerana jauh negeri itu. Daripada pusat pemerintahan ini, Syedina Umar tolak. Syedina Umar takut dia tak boleh nak jaga negeri itu. Tapi negeri yang ditolak oleh Sayyidina Umar ini nak duduk juga di bawah sayung pemerintahan Islam. Yang khalifahnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab apa? Sebab orang nampak harmoni dan sejahtera negara apabila duduk di bawah sayung pemerintahan Islam. Begitu. Kata dia akan sangat terpuji dia di dalam pemerintahannya dengan adil dan warak. Begitu. Yang kata Sayyidina Umar Al-Khattab ini satu orang pengimpin yang cukup warak dan dia satu orang yang cukup adil. Begitu. Dan tanda semata-mata akhirat. Cukup ikhlasnya kepada agama dan kepada umat muslimin seluruhnya. Sehingga pakaiannya tiada lebih daripada kain cokeng. Dan berselimut kain lepas. Dan juga memakai baju yang bertambung-tambung. Itu dia. Sehingga umat jadi khalifah memerintah dua per dunia. Keadaan dia macam tu. Keadaan dia yang memerintah dua per dunia ni keadaan dia seperti itu rupa. Tuan, tuan jadi pemimpin ni bukan senang. Ha? Jadi pemimpin bukan senang. Bukan pemimpin negara, bukan pemimpin negeri. Nak jadi pemimpin rumah tangga apa susah. Nak jadi pemimpin ni, kita kena jadi ayah. Pemimpin ni ayah. Ayah kepada ayah. Ayah ni maksud dia apa? Maksudnya kena jadi satu orang yang bertanggungjawab. Ayah mesti ada tanggungjawab. Macam mana nak jadi ayah kalau tak ada tanggungjawab? Nak jadi ayah mesti ada tanggungjawab. Nak jadi pemimpin mesti jadi macam ayah. Maksudnya mesti ada tanggungjawab kepada orang yang duduk di bawah pimpinan dia. Yang tu mesti. Kalau nak jadi pemimpin kena jadi macam ibu. Macam mak. Baru boleh jadi pemimpin. Mak ni apa? Mak ni tempat anak bermanja. Ayah bertanggungjawab, pergi cari sebiar apa semua, balik, main nafrah, nak sarang, nak ada sebagainya di rumah. Mak ni, dia bermanja dengan anak. Kalau jadi pemimpin, mesti sanggup dijadikan diri, jadi tempat rakyat bermanja. Manja, macam mana anak manja kat mak tu, apa-apa, pergi -apa cerita kat mak, apa-apa cerita kat mak, jadi pemimpin. Kena ada sifat ibu ni, kena ada sifat rakyat, maik cerita kat kita, kita selesa dengan rakyat. Begitu. Nak jadi pemimpin, mesti jadi macam guru. Nak jadi pemimpin, guru maksudnya apa? Dia mesti menjadi sumber ilmu kepada rakyat dia. Rakyat boleh belajar pada dia. Dia jadi contoh. Dia mengajak rakyat bukan mengajak cara lisan, dia bukan mengajak ilmu saja kepada rakyat, bahkan diri dia tu mengajak rakyat. Dia tak payah cakap banyak, rakyat tengok dia tu rakyat rasa terdidik. Rakyat tengok tu, tengok tu rakyat rasa terdidik apabila tengok dia bermakna dia jadi guru. Guru bukan saja masuk kelas mengajar. Rakyat tengok, anak murid tengok dia tu pun tengok tu tahu dah kata dia guru. Rasa malu dekat dia. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah s.a. Nak jadi pemimpin mesti jadi kawan. Kita kalau nak jadi pemimpin, kita mesti jadi kawan. Kawan maksudnya apa? Kawan maksudnya sedia bantu orang pada bila-bila masa. tu kawan. Kita kalau kita dah mengaku kita nak jadi kawan kepada satu orang, tengah malam dia telefon kita, dia ada masalah, kita main. Sebab apa? Kawan kita. Dia dalam kesusahan, dia telefon kita, dia mengadu susah dia. Kita masa tu jawab kita sampai. Kita akan usah sedaya upaya untuk ringankan kesusahan dia. Kalau boleh hilangkan kesusahan dia. Itu so, kawan. Kita boleh berkawan dengan ramai orang. Tapi hak kita nak pilih jadi kawan betul. Tak ramai tuan-tuan. Tak ramai. Kawan seronok ramai. Kawan menangis tak ramai nak jadi pemimpin mesti jadi kawan maksudnya kalau rakyat minta tolong tengah malam pun kita akan tolong dia kerana kita tidak melihat dia sebagai rakyat tapi kita melihat dia sebagai kawan jadi nak jadi pemimpin dia nak kena ada sifat ayah, dia nak kena ada sifat ibu dia nak kena ada sifat guru dia nak kena ada sifat sebagai kawan dia nak kena ada ni semua sifat ni ada dekat dia, dia pemimpin yang Islam nak Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian ini yang Sayyidina Umar Al-Khattah. Resipi ini ada dekat Sayyidina Umar Al-Khattah. Resipi ini ada dari. Umar Al-Khattah bila dia jadi khalifah, dia dia tunjuk warah dia, dia tunjuk akhlak dia, dia tunjuk keilmuan dia, dia tunjuk ketegasan. dia. Sayyidina Umar Al-Khattah tunjuk ni benda-benda, ciri-ciri resipi yang perlu ada pada pemimpin, ada pada Sayyidina Umar Al-Khattah. Dia kata tersebut di dalam kitab muhabarat Al-Adba'u. Adalah dia, yakni Syedina Umar pergi menjadi pengakap di negeri Syam. Di dalam masa Khalifahnya. Yakni dengan menunggang keldai. Berpakaian semacam adatnya. Khalifah. Dia masa itu Khalifah. Syedina Umar Al-Khattab yang pada masa tu menjadi Khalifah. Dia pergi melawat negeri Syam. Tentang bayangkan daripada Madinah. Di ke Syria. Naik keldai. Buddha ada, apa semua ada lebih baik daripada keldai. Dia pergi daripada negeri dia, daripada Madinah, tempat dia duduk buat kerja sebagai khalifah ni. Pergi ke Syam, Syam Istiria lah ni. Dia naik keldai pergi. Dia pergi atas tujuan, nak spy, eh, nak buat kerja spy ni. Nak jadi spy, nak tengok bagaimana gubernur Syam buat kerja. Dia boleh hantar orang dia, sampai tengok balik masyarakat aku. Tapi tak, dia nak pergi tengok sendiri. Dia nak pergi tengok sendiri. Pasal apa? Bila hantar orang pergi, ni cerita balik. mai Belum tentu betul lagi. Lain cerita lain yang dia menghabar pun boleh jadi. Lah, aku nak pergi tengok sendiri. Dan gubernur dia di Syam pada masa itu bukan kecil anak. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni kat ibul Dia penulis wahyu zaman nazi. Dia bukan orang komen-komen. Dia, Sayyidina Umar Lantik, jadi khalifah di Syam. Syedina Umag nak di tengok macam mana Muawiyah bin Abi Sufyan buat kerja sebagai gubernur di Syam. Begitu. Baik, dia kata, pada masa itu telah dijadikan pemerintah, iaitu gubernur negeri Syam itu, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harf. Apabila sampai Syedina Umag di Syam, maka sudahlah dijumpainya Muawiyah bukan main-main lagi di atas kenaikannya yang sangat hebat. Sampai-sampai hmm. di sana, tengok, eh dia ni nampak lagi hebat dia lagi daripada Khalipah dia legu tu patut Khalipah nombor hebat lagi, dia lagi hebat adun lebih hebat daripada Perdana Menteri Hah. dia legu tu cerita dia. keadaan dia begitu dia ni Khalifah number one, dalam pemerintahan kerajaan, si naik kautai saja sampai-sampai sana, tengok ay. gak tahu aku lebih daripada aku macam tu cerita saja Tuhan pun nak tunjuk jadi macam tu depan dia. Dan beberapa banyak askar pengiringnya dan angkatannya semacam raja-raja besar. Oh, keluar round dalam negeri Syam ni, dia keluar round tu dengan eskot dia, dengan apa, pengiring dia, dengan pakaian dia, dengan kenaikan dia, dengan segala kehebatan dia. Keluar ke satu macam, punya round macam tu. Sehingga sampai kebetulan dia tengah duduk round macam tu. Begitu. Di dalam itu ternampak kepada Sayyidina Mu'awiyah akan khalifah. akbar. Kawan ni tengah duduk menipan nampak khalifah duduk ada sama ada lawan ramai. Dia kata, punlah aku kali ni. Dia kata. Mana nak sangka khalifah duduk di Madinah ni nak turun main ke Syam berapa punnya jauh. Main pula main tak habang dulu. Kalau habang dulu tak apa lah boleh tukuh jalan Tarbaru ke main pergi jadi elok kan nampak cantik. Dia tahu main sengak-sengak main. Main tengok dia Turun-turun, tengok tu dia punya duk sedar pakai cenderaan. Dia pun bahagia. Dia angkat tangan ini dia, dia terkejut. Tengok dia ada celah orang ramai, dia khalifah. Lagi besar pada dia, dia ada dalam tu. Yang ni, Sayyidina Umar telah menunggang kezai dia dengan pakaian kain cokeng dan berselimut kain lepas. Naik kezai pakai kain lepas, pakai selimut pula selai kain lagi atas bau. Dia tengok-tengok, Allah wa'akabal. Buat aku, dia cakap. begitu. Tetapi tiada diambilnya dia peduli, bahkan terus pulang. Jadi dia pun bawa-bawa, lalu tak nampak. Tengok kena lain lucu saja. Takkan tengah duk tunjuk hebat, turun, dia duk tunjuk. Tak Takanglah, bawa-bawa tak nampak. Tapi dia risik kat driver dia balik cepat rumah sikit. Dia kata, <tuk sesuai> kata lalu tu. Lambat sikit lagi, kunci malu depan orang. Dia kata, jom kita balik ke rumah. <tuk sesuai> ya? Maka dia pun terus pulang ke rumah dia dan khalifah pun bertanya pada orang-orang siapa punya angkatan begini besar ha, sini dina umat ni dia pergi tanya rakyat lain ni siapa tadi tu? nampak macam perarakan kereta berhias siapa? maka jawab orang ramai inilah angkatan raja kali ni? ni rakyat ni pun tak kena sini dina umat ni tak kena dia paham betul lah dia buat tanya inilah kami punya raja syam ni ni raja dia kata Iaitu Mu'awiyah. Sayyidina Mu'awiyah bin Abi Sufyan, dia kata. Sayyidina Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Sakhar bin Harq, r.a. Maka ia pun diam. Sayyidina Umar bila dah dengar komen rakyat macam tu, diam tak kata apa. Dia pun tak bawa keluar ke pengenalan tunjuk, siapa dia, dia semua tak ada. Dia kira dengar, dengar okey, tak apa. Begitu. Maka ada pun Sayyidina Muawiyah, manakala telah pulang dia ke rumah dia. Lalu bersalin dan kembali menyambut Sayyidina Muawiyah. Yang Khalifah yang telah datang dari dari negeri Madinah itu. Dia pun balik-balik loran deh buang baju-baju elok tadi pakai lagu biasa. Agak-agak sama dengan Khalifah tu korang sikit ibadah Khalifah. Buang habis baju-baju kebesaran ni pakai baju tunjuk ke tadi ni tak ada apa balik. Terus keluar ni cari Sayyidina Muawiyah ni. Jumpa sambut apa semua buat bagi cantik. Dan berjumpa di luar istananya je. Kuluh dicari di Naumak, jumpa di luar. Kemudian daripada bersalam-salaman, salam, bersalam, lalu bertanya kepada Naumak kepada Muawiyah. Aku telah jumpa kamu berbuat begian-begian. Dia kata, tadi nampak lagu. Ha? Dia kata, oh, lagu itu juga. Kan? Dia kata, tadi ni masa dalam perjalanan nak main. Jadi nampak lagu. Ha? Dia kata, tapi lebu saya Tadi nampak pakai hebat sangat. Lagu itu. Maka aku suruh kamu ke sini yaitu untuk melihatkan masalahan muslimin dan mengatur agama. Kena umat kata sajalah nak abang. Aku lantik kamu jadi gubernur, bukan seru menghebat. Aku lantik kamu jadi gubernur di Syam ni dengan tujuan supaya kamu jaga rakyat yang ada di sini. Dan juga aku nak kamu jaga urusan agama rakyat aku. Yang tu tugas yang di sini. Saya kata. Sebagaimana suruh Allah dan Rasul. Allah dan Nabi mau macam tu. Saya nunggu. Dia tegar, Dia terus cakap. Aku nampak kau faham ke sana tadi. Jadi aku nak abang lagu ni. Aku hantar hamai sini bukan suruh mengembal. Aku hantar hamai sini suruh buat kerja, suruh jaga rakyat dan suruh jaga agama seperti mana yang Allah dan Rasul suruh. Yang tu kerja hang di sini. -dir. Maka bukannya aku suruh kamu menjadi sebagai engkau di dalam syurga dunia. Dia kata aku bukan suruh hang bila pegang jawatannya hamai buat kekayaan. Itu bukan yang aku suruh. Dia kata. Aku tak suruh hamai kesempatan atas jawatan yang dia ada ni. Aku tak suruh hang kaut harta. Aku tak suruh benda ni semua. Dia kata. Dan engkau raja besar bagi memuaskan nafsu engkau. Dia kata tetapi bila aku naik aku nafahang ni mengalahkan raja besar. Nafahang ni dalam kawer nafsu sangat bila dapat jawatannya. Saya maklumkan tu boleh. Jawab sediina Muawiyah. Dia kata ya Amirul Mu'minin. Dia pun jawab. Dia kata ya Amiral Mu'minin. Adalah kami ni berhampiran dengan raja-rajak raja, -Raja yang besar besar seperti raja Rom dan lain-lain. Dia ada jawapan dia. Dia kata kat Sina Umar. Dia kata ni. Negeri aku ni Syam ni. Duk berdekatan dengan Raja Rom dan Raja Parisi. Dereka Raja Kapia. Dia kata. Dan pula kita di dalam memerintah mereka. Kita pula perintah mereka. Dereka du'ah kita. Dia kata maka jika tiada hamba tunjuk kebesaran kita dan kegarangan kita dan kelebihan Islam dan kekayaannya mencaya mencapuk mereka itu atas kepala kita kalau kita tunjuk kita ni koman kita ni lekeh sedangkan mereka ni raja besar kaya-kaya raja rom, raja parti semua raja besar-besar bila dia tengok kita ni nampak lekeh nampak loom dia kata mereka di medok lupu kepala kita dia kata. Ini masalahnya dia kata jadi kerana tulah aku tunjuk kata-kata kita ni hebat tu depa gerun kat kita. Betul dah. Dia jawab macam tu. Dan hamba perbuat demikian itu semata-mata kerana bin. Dia kata aku buat lagu tadi lagu hang tengok tu kerana agama dia kata. Dia jawab macam tu. Yakni firman Allah wa a'idu lahum min quwa. Tuhan ada sebut dalam Quran dah hendaklah kamu sediakan apa yang termampu oleh kamu daripada kekuatan. Tuhan suruh kita orang Islam ini tunjuk kuat. Dia kata, Quran sebut macam tu Dia kata dekat Sayyidina Umar. Dan lain-lain lagi. Dia bagi beberapa alasan lain dekat Sayyidina Umar. Apabila didengar oleh Amirin mukminin Sayyidina Umar akan perkataan itu, lalu berkata Sayyidina Umar, jika sebetulnya perkataan engkau yang demikian, sebenarnya engkau bijak. Ha, Dengan umat kata kalau betul Ang buat tu kerana turut Kerana tak nak tunjuk lekeh dekat orang kasiah Kira dari segi pemikiran siasahnya Dari segi pemikiran politiknya Otak ni boleh pakai Ang ni hijau Saya kata lalu maka ia pun memberi salam dan kembali ke Madinah dengan pakaian kain cokeng dan selimut kain lepas dari habis habis macam tu kau ni dah bagi alasan macam tu dia kata kalau itu yang hang fikir hang memang buat tu ikhlas macam tu punya tujuan hang bijam, dia kata okelah, okay assalamualaikum, naik dia balik Madinah Yudhya yang kata Selina Umar Al-Khattab ni macam tu contoh lah, dia buat lagu tu sekali contoh lah, dia nak muawiyah lepas tu nak buat lagi lagu tadi ni ada dah lah. Dah lah dia kata aku kena sekali cukup. Ya. Cukup. Dan, tapi jawapan dia tu kena ubah. Umar tidak tidak kata itu jawapan yang salah Begitu. Masalah kegarangan Saidina Umar adalah Saidina Umar itu amatlah keras dan amatlah garang atas segala kafir dan atas segala munafiki. Setelah hampir dia serta Rasulullah SAW alaihi wasallam di dalam sekalian peperangan semuanya. Saidina Umar tak ada perang yang Nabi turun yang dia tak turun. Ya ya perang yang nabi turun kena umak ada sama. Dan pada masa menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segala sahabat berpindah dengan sembunyi-sembunyi agar jangan diketahui kafir Quraisy. Maka orang semua pun junjung sebagaimana sabda nabi melainkan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Oleh kerasnya dan oleh garangnya maka tiadalah dia mau bersembunyi-sembunyi itu dia. Waktu nabi nak hijrah Mekah ke Madinah. Nabi pesan dekat sahabat-sahabat ni semua hijrah ni jangan sampai jadi pantai. Jangan sampai musuh main dua halang tengah jalan, jangan sampai berlaku tumpah darah. Cara sembunyi-sembunyi secara rahsia hijrah pelan-pelan. Selurumak bila dengar arahan Nabi macam tu, dia rasa macam ta'afasyam. Dia mau cara jalan. Dia tak suka dia kata dia keluar semua ni ni. Dia mau dia nak keluar semua orang tahu kata dia nak keluar. Ini سيدنا Umar. Iaitu dipakainya pakaiannya dan diselendangnya pedangnya dan menyangkutkan panah ke bahunya dan digenggamnya anak-anak panah. Maka dia pun lalu di peha Kaabah. Dan orang-orang Quraisy penuh di lapangan Kaabah itu. Langsung dia tawar sebagaimana orang tawar Kemudian semayam dia di belakang makam Ibrahim dengan tetap hati. Kemudian lalu dia di lengkungan Quraisy yang duduk di situ lepas satu-satu dan dikhabarnya kepada mereka itu, barang siapa hendak meninggalkan ibu tidak ada anak laki-laki. Sesiapa hendak tinggal anak tidak ada bapa. Siapa yang yang hendak meninggalkan isteri jadi janda. Mairah berjumpa dengan aku di balik di balik tanah tanah Mekah ini maka dia pun keluar menguning hmm, jadi nama kolak macam itu Nabi tak suruh macam ni Nabi tak suruh Nabi suruh keluar elok jangan cari gaduh jangan cari pasal jangan duk sama Nabi tak mau berlaku tumpah darah dia tak faham Dia ni jenis karang kuatnya dia dia tajuk dia jenis-jenis leput tu dia tak tajuk dia mau dia jenis apa kemoterapi jenis ni menghadapi cabaran ni jenis ni hakik hakik pakai ikat sendari ni jenis ni, Baju bajunya ni sakit dengan Bawa bawah ada baju ni jenis lembut jenis orang lasak ni sebagaimana nanti sallallahu alaihi wasallam so hijrah macam semuanya ni dia tak setuju dia nak buat cara dia apa dia buat pagi-pagi lagi bersiap lepas semua mandi mana semua ada elok pedang dia bubuh, dia bubuh anak panah dia genggam dia keluar lalu pula kot celah-celah kuat ni bagi semua orang kadut tengok dia lepas tu dia sampai di sus mayang dia tawah lepas tu dia semayang dia berdoa apa semua ada elok lepas tu dia pergi berdiri di tengah-tengah sampai korang dia bagi tahu kat lebar kata dia nak hijrah siapa berasa lama dah di ni ada laki tak ingin di nak jadi janda semua aku jalan tu aku nak keluar ikut jalan matang pint Umar al Khattab, padahal Nabi kata, minta doa supaya orang macam ni masuk Islam. Masa apa? Bila dia masuk, dia boleh getak orang bagi takut habis semua. Maka Sidina Umar al Khattab dia hijrah dalam keadaan yang macam itu. Masalah dia kata, pering kebahagiaan Sidina Umar. Maka amatlah berbahagianya Sidina Umar dunia akhirat. Kerana dia lah seorang daripada orang 10 yang disaksikan oleh Nabi dengan syurga. Haa, tentu ada hadis. Sepuluh orang sahabat Nabi yang Nabi bagi garanti. Mereka ni semua akan masuk syurga terus. Salah seorang? Sidina Umar Al-Khattah. S.A. Dan dialah daripada Al-Khulafah ir dan ialah juga seorang daripada mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam dia. Dia sahabat pun dia, anak dia dia bagi dekat Nabi seorang maka dia jadi mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seorang daripada sebesar-besar ulama di kalangan sahabat dan dia ulama hebat dia. Ni. Dan telah muatabah turun wahyu sebagaimana ciliknya dan sebagaimana fikiah dia. Dia keluah pendapat dia, Zainab Ubak keluar, keluar pendapat Zainab Ubak tiba tiba Allah waktu turun mai wahyu wahyu tu sokong apa yang dipersihkan oleh pendapat Saidina Ubaqab Saidina Umar al-Khattab mana pendapat dia pernah disokong oleh wahyu oh, cukup hebat hari ini yang dikatakan Saidina Umar al-Khattab ini. dan telah diriwayatkan hadis baginya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 539 buah hadis 500 hadis lebih dia riwayat daripada Nabi dan telah ijmu' mereka itu. aceh banyak ilmunya dan banyak akalnya. Banyak akal bukan banyak akal ilmu kita ni. <laughs> kita sebab budak ni banyak akal. Cuma banyak akal lain. Banyak akalnya maksudnya orang ceri. Orang bijak. Sidina Umar Al-Khattab ini dia kata satu orang yang banyak ilmu dan banyak akalnya. Oh, dia kreatif apa semua ni. Jenis boleh fikir macam-macam ni. Kalau buat brainstorming dia ada seorang. ah cantik pendapat dia atau orang dengar tu awet kita tak fikir macam tu ah ni yang kata Syedina Umar al-Hattab ni orangnya bijak begitu dan fahamnya faham dari segi agama ni sangat faham ayat Quran ke hadis Nabi ke dari segi perjuangan Islam ke apa tu dia satu orang yang sangat faham tentang benda-benda ni dan zahidnya dan tawabaknya dan belas kasihannya kepada muslimin ini semua satu orang yang cukup hati ini dengan Allah dan raja'un begitu dan berdirinya di atas haq dan membesarkan peninggalan Nabi SAW dan segala sunnahnya apa yang Allah kata apa yang Nabi kata yang tu yang besar dalam hidup dia hal lain semua dia kira lagu dan mengikut baginya dan ambil pedulinya dan segala masalahan muslimin bagi dia masalah rakyat itu masalah besar dia masalah dia tak ada masalah rakyat itu masalah dia tentangnya Syarikat eh? dia malam-malam tidur ronda tengah malam orang semua pakat tidur dia ronda yang Syarikat jumpa budak duk teriak apa semua mak rebus batu dalam periuk tu bila batu mengelug apabila air menggelegak batu duk bunyi gedug gedug gedug gedug gedug ni mak nanti kata kat anak ni mak nanti kata sabar. Makanan dah nak masak dah duduk bunyi dah tu. Sat lagi masak sat lagi masak anak ni lena dengan air masak aku tu ya. Lena duk harap buah yang tak luruh. Duk harap batu yang tak pernah masak. Seno mak jumpa rakyat susah macam ni. Dia dengar-dengar macam ni punya cerita masuk tanya awak pasal apa? Kumpulan ni teruih hebat. Dia tak, tak ada benda nak bagi makan anak dan sebagainya. Menangis. Senaumak ni menangis. Menangis bukan pasal apa. Bukan pasal sedih. Budak ni tak makan. Menangis kerana takut kepada Allah. Dia jadi pemimpin. Ada rakyat macam ni. Menangis takut kepada Allah. Teruih kata dekat mak budak ni. Isu pergi dekat istana Khalifah. Dia kata. Mereka nanti bagi bantuan. Dia ni dengan saksa, dia ni sapa dan sebagainya. Esok pergi dan berutahu. Rupanya dia ni khalifah yang memerintah negeri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ini dia nak kata ni. Ambil pedulinya dan segala masalah muslimin. Semua masalah, semua segala benda yang menjadi keperluan rakyat adalah masalah dia. Dan memilihkan dia oleh ahlul Fadli wal khair. Ahlul Fadli, orang-orang yang berkelebihan, lebih ilmu, lebih hasil dan sebagainya. Wal khair dan orang-orang yang baik-baik, semua membeliakan Sayyidina Umar Al-Khattah. Sebut Sayyidina Umar, mana Allah Alim hadduk-adduk, semua hormatnya. Ini yang kata Sayyidina Umar Al-Khattah. Dan kepujiannya amatlah banyak dan kelebihannya tiada terbilangkan. Anhu. Kalau nak cerita kelebihan Sayyidina Umar, dia kata tak terbilang. Banyak sungguh kebaikannya tuan-tuan satu-satunya orang yang menjadi penali harak bila turun ayat Quran turun ayat Quran yang mengharamkan harak ayat Quran pasal harak turun tiga kali turun hakmullah haba harak ni ada baik ada tak baik ada kebaikan ada keburukan dia tak puas hati dia pergi jumpa Nabi dia kata ya Rasulullah dia kata tolong jelaskan apa hukum minum harak ni sebenarnya turun pula ayat yang kedua haba kata kalau nak semayang jangan minum harak Waktu nak semayang, jangan minum awak. Maksudnya tak larang penuh lagi. Waktu nak semayang, jangan minum. Takut masa semayang saya lagi, dia baca-baca, dia pening. Dia tak puas hati lagi. jumpa Nabi ya Rasulullah, dia kata, bagi satu kata putus tentang hukum awak. Boleh, tak boleh minum. Turun ayat yang ketiga, jelas. Mengatakan awak ni haram, fajikan ni bu. Tuhan kata, maka hendaklah kamu menjauhi puas hati dia dia dengar-dengar ayat soh kata arak ni haram balik ke rumah 60 ribu terpayang arak ada-ada keliling rumah dia dia katok bagi pecah perang perang-perang-perang tanpa sikit pun rasa sayang kepada arak tu ni yang kata Sayyidina Umar Al-Hatta jadi satu orang yang cukup panjang cerita kalau nak cerita pasti kelebihan dia dia yang meriwayatkan hadis yang kita akan baca insya Allah pada bulan depan Ya, huh? wallahu a'lam. ini kita masuk masalah dia kata hadis amal dengan niat. Dari ini kita masuk hadis tu, hadis amal dengan niat. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan bab keperlawan dan surah-surah. Pada Allah. 12,000. 20, ribu 20,000 pisklamin. Depiduk round cari kasut titang sokok la ila ha ila Allah. Hak berbulu tak berbulu baju bukan jenis. Kita tempat jenis, jenis negeri yang ada musim sejuk musim apa? Betullah. Kita balik Malaysia. Tambah kalau beling takkan nak pakai bimotor. Lupa rasa apa dia jadi langit tu? Macam dia tak rasa bahawa bumi aku duduklah bumi Nabi, bumi Rasul. Tu dia tak nampak benda tu. Orang lain mai daripada negeri yang Ulama-ulama' lah apa semua awal, Para soleh-para soleh-in apa semua Dia Kadang-kadang tu mereka pergi hingga Lohok tu tak mau keluar sebeginya. Kita pun pergi cari Kalau ada orang-orang orang. Sebab apa mereka tak mau lihat Mereka tahu Tuan-tuan minta maaf cakap Saya cakap ikut saya terlanjur Saya minta maaf lah Tapi hadut tengok dah-dah Masjid di Mina ni, masjid di Muna ni, jarang nampak muka Melayu. Yang ada muka orang lain. Pasal boleh jadi orang kita, tak berapa naik perasan, tak berapa naik jelas. Dia duduk pergi kalut kot lain. Dia tak mau cari kelebihan itu. Tuan-tuan mahal tuan-tuan, saya tak tahulah kalau tuan-tuan saya, saya tak ada duit kalau berokir okay, ya. Hmm. walaupun wakil rakyat saya akan dadir wakil rakyat berbangkang satu sen perutukan pun mereka tak pergi bagi saya 10 ribu 12 ribu upi muka ni ay, bagi saya besar tu. dengan sebab tu kalau pi sampai 10 ribu belanja ni semua besar ni takkanlah pi sebesar itu belanja kita nak lepas peluang kebajikan keberkatan sampai tarani mudah-mudah nak tunggu balik nak pi pula Allah akibat bila kalau ditakbirkan Allah beri sihat, beri selamat, beri apa? Alhamdulillah kita boleh pergi. Kalau balik main, kalau duit ada pun tubuh tak sihat. Benar ini kemungkinan-kemungkinan-kemungkinan yang siapa pun tak boleh baca jadual Allah. Kenapa masa kita Tuhan beri keluar sana kita lepas lebut itu? Ini jadi kerama haji pada malam itu. Sedangkan saya tak jadi main terasa. ...dari hati nak cakap benar tu, kebetulan musim haji ni. Sebab bukan saya nak duk tunjuk pandai, nak duk cari kesilapan, kelemahan orang tak. Tapi benar-benar yang patut kita esah dan kita bincang bersama. Demi untuk kebajikan-kebaikan kita juga pasal kita duduk jauh tuan-tuan. Duduk jauh kita, duduk jauh. Kita bukan jenis orang yang duduk dekat boleh sayur geret. Kalau boleh saya berat nak motor bawa Honda, nak motor Honda, Honda 90 ke apa-apa, naik kris ke apa, pergi Mekah, kok kot lah gagah tak apa. Ni jauh, ni tambah pula kota, nak naik lama tu pula dua tahun dulu. Pergi, pergi lah betul pula. Hmm. Yang kedua tuan-tuan, orang lelaki kecuali orang perempuan lah. Orang laki kalau pi di Munah masa kita tahlul lepas tu utama sekali orang nak buat awal awalkan sebagainya ni utama sekali hari nahar tu kita cukup lah kepala jangan duduk sayang jambui ni jambui kata orang mana dah botak banyak duduk sayang dia tu Tuhan janji syurga setiap naik lama yang gugur ni hari tu lepas tu cuba tengok orang Pakistan Cuba tengok orang Afranistan ke orang apa sebagai orang Arab, ke sendiri. Dia oh, berpakaian medit cukup dulu. Pasal dia baca hadis. Dia baca mas dalam Islam. Kita pek-pek-pek-pek. pun tersilap sikit. Ui cukup sayang. Sayang baik minyak apa? lah. Orang lelaki janganlah pula orang perempuan. Orang perempuan bercukup sama harul. Oh, dia balik laki dia lari. Ini oh. hmm. orang laki Bercukup pada hari nahan hari lahat nak jumpa bila hari lahat ni makna hari kita duduk di Munar tu kita sendiri duduk di situ, kita pun cukup di situ, nak jumpa bila paling rajin pun setengah jelian tu paling rajin dan paling kesempatan dapat ini kan Allah Alam balik kita anda kata paling paling cepat pun 5 tahun pula 3-4 tahun pula tolong elok masa saya pergi dulu ni <coughs> had saya pergi last kali tahun 92 hak yang sekali dengan saya lebih kurang 200 orang, tolak hak perempuan lebih kurang 110 110 orang, 115 orang hak lelaki. Alhamdulillah tentulah pak bidan saya buka kitab situ saya baca bagi kuliah di khemah di Muna tu. Baca bab fabila gini gini cukup kepala maknanya kita hari-hari nak gini gini gini. Boleh kata semuanya ikut termasuklah waktu itu ialah pengarah IPTM Waktu itu belum jadi UITM eh. dengan dia-dia sekali apa semua Dengan bekas ketua pengarah Rizda lah apa semua sekali jemaah saya waktu itu hmm? Semua Alhamdulillah pakai Cukup Kepala Kecuali tiga orang eh. hak kerah kepala Tiga orang hidup-hidup Hak tiga orang ni dia kata kita pergi ni umrah sekali lah Hak ni hak buat haji sama Pak ni dia kira sekali, lepas tu kan sampai balik, tak buat merah. Dia kata, merahkan ni, buat banyak kali. Hantuk tu dah hebat, nak tak buka, kita apa-apa semua. Dia ada cerai balas tu. Tak apalah tiga orang, daripada semua sekali, 100 lebih lelaki tu. Tiga orang ni. Tak apalah nak buat, mana, kita dah habis kerak, habis apa dah. Bukan kata duduk semang saja. Kita buka ni, tengok riwayat sekian, hadis sekian, apa semua. Jadi kepada tuan-tuan yang ini elok. Pasal banyak cerita dari situ. Dan tuan-tuan, akhir sekali dalam bab cerita haji ini tadi, saya nak kait sikit sebelum saya amik dalam masa 4-15 minit, 20 minit. kalau dia punya titiknya saja kepada unsur ni, ini, itulah waktu kita di Madinah. Madinah itu menawarah ini tuan-tuan, suatu tempat yang inilah kita tahu bahawa bermula bertapaknya model pengurusan pentadbiran kerajaan Islam di bawah pimpinan, pimpinan Rasulullah SAW dan disitulah maknanya makam Nabi yang telah kita sedia maklum jadi maksa kita di Masjidin Nabawi ini yang penting sekali kepada kita selain daripada apa ustaz kita dah cerita dah cerita dari segi apa semua yang lain maka tuan-tuan <coughs> paling tempat yang paling hebat, paling istimewa di sisi Allah ketipan mana apa yang ditegaskan oleh nabi ialah di raudhahlah. Sebab ma baini ma baina baiti wa mimbari raudhatum riyadhunnaha. Ah, ah, ah, ah kaumakah. Rasulullah tekankan bahawa di antara rumahku dan di antara mimbarku ruang lapang itu adalah salah satu daripada taman syurga. Hak dah kita semua sedia maklum jadi tempat makam Nabi itulah diriwayatkan dalam satu riwayat mengatakan itulah asal dulu tangan itulah umat Nabi hmm. yang kita tengok ada berpagam itulah umat Nabi dan inilah membat dia dan ini tempat lapang dia dah ubah. maka pihak Turki pada satu ketika dulu hmm, membina kawasan itu dan diletakkan tanda tiang-tiangnya berbeza daripada tiang lain kalau satu siapa pergi nampaklah Okey, hak tu je lah ada satu dua perkara yang saya rasa secara sepintah lalu di sini perlu kita maklumi bahawa selain daripada dia merupakan taman syurga, maka kita pergi ke ziarah Rasulullah itu sendiri ialah sebab Rasulullah bersabda Manzara ni ba'da mamati ka manzara ni fi hayati aw kamafad Siapa yang ziarah aku pada waktu aku wafad seperti manalah orang tu ziarah aku waktu aku masih hidup. Cuma bezanya tentuan dari segi kebajikan pahala sama cuma dari segi kedudukan tak sama kerana orang yang ziarah nabi bermusafahah sama nabi face to face dengan nabi berjumpa nabi uh, oh, oh, apa ni face to face ni dan juga orang kata beriman dengan nabi orang tu bergelar sahabat sahabat Rasulullah sahabat Rasulullah makna orang yang berjumpa dengan Rasulullah secara muka semuka ni dan dia juga beriman kepada Rasulullah itu nama sahabat kalau dia berjumpa dengan Rasulullah seperti mana Abu Lahab tapi dia tak beriman Rasulullah dia tak nama sahabat begitu juga serupa kita kita beriman dengan Rasulullah tapi kita tak pernah pernah berjumpa muka-muka dengan Rasulullah maka kita juga tidak nama sahabat itu beza dia tapi dari segi kebajikan pahala serupa baik di dalam tiang-tiang raudhah ni Di dalam kawasan raudhah. Ada kelebihan-kelebihan kepada nilah terutama sekali kita ibu bapa, saudara mara kita yang pergi ni. Kita pergi Mekah ni tuan, tuan banyak nak berdoa. Rukun apa semua banyak jenis buat. Hak lain tu semua sunat untuk berdoa. Maka kita nak ambil sunat doa. Doa-doa ni kita nak pergi di tempat-tempat yang mustajab doa. Karena contoh semua kita, macam kita sekarang ni. Mempunyai seribu satu macam masalah-masalah yang tersendiri. Yang kita tahu minta ke orang, orang boleh buat apa? Minta kepada Allah lah. Dalam rawdah ni tuan, -tuan di rawdah ni. Ada satu tiang. Yang kita tak boleh nak mention. Tiang nambut satu kan, nambut dua kan, nambut tiga. Tapi ada satu tiang, ada satu tiang dalam. Dekat dengan kawasan Dekat dengan makam Nabi tu Nabi dulu lepas bayang asak Nabi tak balik tunggu sepiang maghrib Maka Rasulullah akan menyanak di tiang tu dia berehat Rehat orang Nabi ni bukan serupa rehat kita tuan-tuan Rehat kita dia lena Pak belagar tepi tiang masjid tu Bila mi azam terkejut hak tu rehat kita Rehat Nabi ni, dia duduk subhanallah Berzikir, dia berdoa Dia akan sebagainya subhanallah ha? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita ni, kita duduk Pulung, pergi ke rautah duduk, duduk tu tu, mudah-mudahan Terkenalah di tempat Yang Rasulullah duduk berdoa tadi Tempat dia, dia duduk berehat ni Baginda duduk berehat Kita nak berdoa apa-apa Satu lagi tiang Ialah tempat saya dati Aisyah r.a Duduk berehat begitu juga Duduk berdoa kepada Allah Berzikir beribadah Dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita pun nak ambil keberkatan itu Mudah-mudahan Doa kita dan sebagainya Kita hati perut kita dan sebagainya Semoga-moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima taubat kita dan sebagainya Tiang yang ketiga Tiang suatu mana satu ketika Sahabat Nabi SAW Bernama Abi Amamah Al-Bahili Abi Amamah Al-Bahili ini orang antara yang paling banyak antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan Abi Amamah Al-Bahili ini ialah di antara tokoh hartawan zaman Nabi. kok kita nak kata sekarang tokoh korporat apa wallah taala. Mana orang hartawan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dia dicuri disamun samun. 100 kok unta dia dengan pekerja-pekerja dia. Rasulullah tanya Abi Amamah Apa jadi kamu ni sedih kah Suka susah hati kah Apa sebagainya Pasal kamu disambun oleh Sekian banyak Dengan sekian banyak Untar kamu Dengan barang-barang dagangan kamu Abi Amamah jawab Dia kata Demi Allah Ya Rasulullah Barang yang banyak Itu hilang Dengan khadam-khadam aku Pekerja-pekerja aku Itu hilang Aku tak sedih Seperti mana Sedihnya aku Kalau aku tak sempat Takbiratul ihram bersamamu Ya Rasulullah Abi Amamah jawab tujah saya bertara tu Abi Amamah ni dia nak aku bolehnya ni Allahu Akbar Rasulullah dia aku Allahu Akbar di belakang Rasulullah jadi makmun dia nak bertara tu tapi kalau dah Allah Akbar Rasulullah dah baca fatihah dah apa semua kalau kita saya imam macam kita ni makna dengan pun sampai dekat nak rokok lah baru Allah Akbar hat tu Abi Amamah paling sedih ni hmm, kita kita di masjid di Nabawi pun ni berta saya duduk dekat yang masjid dia pakamat pun dan ha, memang dan dan dia jadi syok lo butuh. No, tu bu bubuk-bubuk. Dan, dan, bubuk dujuh. Dujuh, du, tak du, tosuk, du. du, du, du, du. menyayuk. Buang duit sampai 10, 12 ribu nak pergi duduk di ekor semayang. Baik tak payah duk pimp kah? Kena cakap kasaan kan, janganlah duk marah lagi nak tocap tu ye. Habis mamah dia sedih. Kalau tak dan, eh aku pasal apa? Jadi orang yang jiwa macam ni, pernah satu kali. Satu ketika tertimui rasa Nak kata saya nak guna bahasa syak kah wah, -wah kah Tapi dia timui satu rasa Tanah tanya eh boleh berjaya kan Rasulullah dalam hal ini ni ni semua ni Timui lagu tu lah Maka dia rasa dia cukup bersalah dah Timui rasa eh Rasulullah boleh berjaya kan ni Maknanya timui rasa lagu tu pun dia rasa dia bersalah Maka dia hukum diri dia Dia ambil tali Dia belik di sana satu tiang dalam rauh bahaw Rasulullah Maitanya tengok-tengok Habib Amam Al-Ghuni ni pasal apa jadi buat lagu ni? Amam Al-Ghuni kepada Rasulullah aku begini Rasulullah gini-gini-gini Ya Muhammad Ya Rasul Pasal aku terasa gini Jadi aku rasa aku bersalahku Nabi kata kalau buat lagu tu Dia tobat bukan macam ni hmm. Tiang tadi Itu dalam redah tu Tapi tak bolehlah nak tunjuk pasal benar tak ada tanah Dia tak tanda. Dalam sejarah dah hmm. Tu yang orang mailah ulama daripada penjuru mana dunia Islam ni tokoh-tokoh yang agak ni depa berubuk pulun cari benar tu bukan saja duk sonok-sonok ialah bukan cari piang tu semata-mata itulah kelebihan antara beberapa perkara selain daripada taman syurga ini dia punya barakah yang ada dalam dalam raubah hmm. dan akhir sekali dalam sunnah nabawi ni Tuan-tuan apabila kita ziarah Rasulullah Kita nak main kot ni Ziarah makam Nabi ni Nak keluar kot pintu pergi ke bakiak ni Yalah ni tuan-tuan saya, saya saya ahli orang bagi khusus Tahu dah ziarah Rasulullah Bagi salam kepada Rasulullah Assalamualaikum ya Rasulullah ha? Ha? Assalamualaikum ya Ambiyaullah dan sebagainya lagi lah Hak tu Lepas tu kita berdoa menghadap Qiblat lah Habis tu malah Dukuluh berdoa kot tu Doa kot ni walaupun kena bagi belakang kot tu tak apa. Berokey, pergi belah. Kemudian halang -hal nak keluar dia ada tianglah tu. Tiang raudah tu masa dulu, masa dulu tu dia punya siling di dekat tiang tu zaman apa Turki binau tu dia tak tutup siling tu, dia biar ada tanah. Sebab di situ pernah turun wahyu kepada Rasulullah s.a.w alaihi dia Saudi dia benar ni dia cukup cemerlang dia malam dia tutup habis orang pi orang tak tahu kalau tak ada siapa cerita saya ni boleh duduk cerita lagu ni ni tuan, -tuan. tu pun takut tersilap salah tapi mudah-mudahanlah tak silap tak salah pasal masalah Allah arham ya qadhi Sa Kedah pada ni tok syeikh Abdul Aziz dulu ni hak yang accident Bangkoklah tahun dia naik dari, daripada Mekah nak balik Bangkok tu dan lah. saya dari Mekah baru balik daripada masa duduk Mekah 4-5-6 bulan jadi Syed ni kata orang muda mari ikut Tok Ayah ni Tok Ayah nak tunjuk benar-benar aku ni saya pergi hamai Allah yang kali aku kata memang pun kita duduk mengaji nak duduk jumpa siapa nak duduk tunjuk jadi Tok Allah yang raham Syed Hazid lah duduk tunjuk masuklah benda-benda lain lagi dalam masjidil haram tu yang saya rasa tak tak dapat nak tunjuk lah malam ni jadi inilah tempatnya dia kata kalau boleh kita ambil kesempatan berdoa lah dekat ni dia tempat-tempat yang wahyu Allah pernah turun antara tempat-tempat yang mudah mustajab doa. Kita pergi lagu tu ya, lengak-lengak, sabuk tu. Ya nak buat lagu mana, mana tak tahu, bukan nak duduk di sana. Tapi perkara-perkara ni perlu kita hayati. Barulah kelak, nak pergi ke Bakiak, nak pergi ke mana, buat apa semua. Ziarah kau buat, kita tahu kau buat siapa. Kau tengok, oh, dimaklah, ah, ni kubak, saya dapat, Ibn Anbal, bapa Saudara Nabi, apa perjuangan, Bapak, baru kita pergi kubak Allah, terasa diri kita ni, lekeh, inah aku ni, Dibuasa masa aku balik tani aku megah tak, ya? Hmm. Kemas dalam sengatani, tu sebut aku orang senang lah, Pergi, pergi sejarah, nak kubak, mereka tu kita, terhayati balik sejarah, Ini siapa kubak di depan kita, oh, ini Ibn Abbas, begini, begini, begini, Allah aku ni nak tak palas Aku dah hebat dengan aku ni Apa benar yang aku berkorban untuk Islam Baru dia timbulin balik Jadi rasa hina Rasa lekeh kita Baru kita ada insaf sah Baru fikrah Islam tu main hmm, dia, dia masuk dalam kepala tu Baru masuk fikrah Islam Masuk perjuangan Islam Masuk kepada orang kata apa Fikrah tadi baru dia tak jadi no. tak takde langsung sebut namanya nama sebagai suara Islam fikrah Islam kosong tu orang sebut jihad pun takut pasal dia percaya kepada orientalis dok percaya kepada kapitalis dok percaya kepada sekularisme yang men menjanamkan makna jihad jihad ni bukan bergaduh jihad ni bukan bunuh orang jihad ni bukan bawa senjata betul-betul tebas orang ikutkan yang faham logo tu ialah Amerika yang faham macam tu ialah Yahudi yang faham macam tu ialah orang lain habis kenapa kita orang Islam duk ambil faham jihad macam orang tu faham paket sekali lah semua sebut jihad ye, ye, ye, tak sebut jihad SB ikut apa jadi bodoh orang tu sebab dalam parlimen ahli parlimen padang terak apabila Michael Toyak yang Muhammad sebut merasa kondeng masalah jihad Ahli Parlimen Padang Terak sebut Yang Muhammad, Yang Muhammad, eh, Yang Bapak Tun Saya nak minta laluan Nak tanya Yang Muhammad, Michael Toyad ni Dia faham tak apa makna jihad? Kalau you tak faham You jangan cakap You, you tak faham apa itu Islam You tak faham buat jihad you, be, you lebih baik Jangan cakap duduk Kerja jihad ni You kena belajar dulu Baru pun dia duduk pucat dia pun. Duduk park duduk yang lima minit cibuk keluar. Malu dia. Pasal apa? Ada di kalangan orang Melayu yang membodohkan mereka ni tentang jihad. menakutkan orang. Akhir sekali semua orang tak pakai tak mahu jihad. Semua jadi hamba mata benar. Semua jadi orang kata pakai kaki makan rumpan. Habis. Kalau di Bali dulu ni nak bagi umpan tahan bubu, ah berkemas sangat. Biji buah betah Koyak kulit dia. Lumokkan dengan sumbu kunyit. Hmm. Potongan sumbu kunyit lumok modor bua-bua biji buah betah hmm. Lepas tu bubuh masuk dalam bubu ikan dia buluh. Hmm. orang tak ada fikrah di Islam hak tu sini macam tu. Dia masuk-masuk bubu Dia ingat masuk bubu senang Keluar senang <tuk> <tak>? <tuk> Bubu mana nak ada dalam dunia ni Kalau selagi nama bubu Masuk mudah keluar Keluar tak jumpa lubang je ha, Redes nak keluar kot lubang masuk tadi Tobat tak masuk Dia luka kepala dulu lah. hmm. Mau tidak tu bukan bubu Dia, dia paduk tangan bubu ni Musuh-musuh Islam dunia ni Nampak mudah untuk zonor muda. Lepas buah umpan. Umpan apa ni lomok garam kunyit lah. Lomok apa semua. Lepas sederhana faham. Kita pun zonor masuk. Masuk boleh seluruh anak. Ni tak tahulah tuan-tuan. Dia pergi jadi dekat pukul 11 lah, ni. Tuan -tuan, tak ni. Tuan-tuan tak apalah kot mana pun. Tunggu elok, tuan-tuan boleh duduk. Yang kita duduk diri seorang ni yang teruk lah. Hmm. Tak apalah tuan-tuan. Saya hanya boleh sebut titik-titiknya sajalah Yang saya rasa Allah kita cuba bina, tarbiah diri kita sendiri. Termasuk saya sendiri tuan-tuan. Saya yang cakap ni pun saya tak pernah declare, complete, perfect. Saya pun serupa sebab kita semua-semua sama. Al-insal na yakhlu' anil qataki wa nasiyah manusia tak sunyi salah dilak. Bukanlah apabila saya dijemput cakap Makna apabila saya cerita benda ni Bermakna saya ni Dah lengkap sepenuh Dah, dah serupa je kita Tak ada apa-apa Sama je Sebab salahlah salah dan silap Itulah Ciptaan Allah terhadap manusia Cuma Yang berjaya ni ialah Orang yang menyedari terhadap kesilapan ni Dia cuba berusaha untuk betulkan Orang yang Menyedari terhadap kesalahan dia, dia berusaha untuk dia betulkan. Orang yang, eh, orang kata tak insah, tak sedang, dia berusaha untuk insah, tak sedang. Itu saja. Dan dia menjauhi daripada keadaan yang, keadaan yang lalai. Itu saja. Dengan sebab itu, saya rasa pertama sekali malam ini, kekuatan Islam, zaman kegimilangan Islam dulu, kalau kita ambil kepada faktor manusia. Ini saya tak cuba lihat dari faktor-faktor lain.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 Muhammadur Rasulullah Wal-ladhina ma'ahu Asyidda'u ala al-kufa Ruha ma'u bainahu Tarahum ruka'an sujjah dan Yabitahu nafadla minallahi wa rizwana Simahum fi wujuhihim Min asri sujuh Ila akhirul ayat Ini dia berdua Iaitulah Muhammadur Rasulullah Muhammad itu adalah Rasulullah Wal-ladhina ma'ahu